Volt pedig egy gazdag ember, és öltözik vala a bíborba és patyolatba, minden nap dúsan vigadozván. És volt egy Lázár nevű koldús, aki az ő kapuja elő volt vetve fekélyekkel tele. És kíván vala a a morzsalékokkal, amelyek hullanak van a gazdagnak asztaláról, de az ebek is előjövén nyalják van az ő sebeit. Lőnt pedig, hogy meghala a koldús, és viteték az angyaloktól az Ábrahám kebelébe, Meghala pedig a gazdag is, és eltemetteték, és a pokolban felemeli az ő szemeit, hímokban lévén, és látá Ábrahámot távol, és Lázárt annak kebelében. És egy kiáltván mondta, Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és bocsássd el Lázárt, hogy már csak az ő ujjának hegyét vízbe, és hűsítse meg az én nyelvemet, mert a teteme lángban.” Mondta Monda pedig Ábrahám, Fiam, emlékezzél meg róla, hogy te javaidat elvetted a te életedben, hasonlóképpen Lázár is az ő bajait. most pedig ez vigasztaltatik, te pedig götrettetel. és mindenek fölött, mi közöttünk és ti közöttetek nagy közbevetés van. Úgy, hogy akik akarnak innét ti hozzátok által menni, nem mehetnek, sem azokon, hozzánk át nem jöhetnek. Monda pedig Amaz, Érnek azért téged, atyám, hogy bocsásd el őt az én atyámnak házához, mert van öt testvérem, hogy bizonságot tegyen nékik, hogy ők is ide egy ötlelemnek helyére ne jussanak. Mondanék ki Ábrahám, van Mózesük és van profitájuk. Hallgassák azokat. Mondanéki, ki, pedig mondta, nem úgy, atyám, Ábrahám, hanem ha halottak közül megy valaki hozzájuk, megtérnek, ő pedig mondanék ki, ha Mózesre is a profétákra nem hallgattak, az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül feltámad. Kedves testvéreim, ilyen az evangelizációs Isten tiszteleteken, amiket mostan kezdünk, és amiket Isten segítségével minden hónap utolsó előtti vasárnapján délután szeretnénk folytatni, nem akarok én mondani nektek semmi újat. Csak a régi igazságot, de azt szeretném halálosan komolyja és halálosan személyessé tenni minnyájunk számára. Semmi különösebb érdekeset nem akarok mondani, de életeset szeretnék mondani. Éppen azért legszívesebben nem is innét a szószékről predikálnék. Legszívesebben ülnék közétek és nem is predikálnék, hanem inkább szeretnék elbeszélgetni veletek erről. Épp ezért legszívesebben nem is vettem volna fel ezt a palástot. De hát elúj írja, ami gyülekezeti rendünk, vagy ami istentiszteleti rendünk a palásnak a viselését. Legszívesebben azért nem vettem volna palástot, hogy annál közvetlenebb legyen ez a személyes beszélgetés. Hogy ne legyen ez a távolság, ami a szószék és a gyülekezet között van, és ami a palástos lelkész és a nem palástos hívők között van. Most tehát, kedves testvérek, a gazdagról és lázáról szóló példázatot szeretném ezeken az evangelizációs Isten hat predikációban végig beszélgetni veletek. Hat egymás után következő hónap alatt, tehát egy fél év alatt. Most tehát ennek a történetnek, ennek a példázatnak csak egy egészen kicsinket, is részét vegyük elő, sőt, még csak nem is egy kicsiny részét, hanem ott is abban a kicsiny részében egyetlen egy picike szót, egy kötőszót szeretnék nagyon erősen aláhúzni alá és nagyon kihangsúlyozni a számotokra. Ezt a kicsinke szót, hogy és. Úgy így, így van megírva, hogy meghala a koldus és azután meghala a gazdag, is. Tehát nem úgy van, hogy amikor valaki meghal, akkor pont. Vége. Hanem úgy van, testvérek, hogy amikor valaki meghal, akkor nincs vége. Akkor nincs pont. Még csak veszünk se. Hanem és, és ez az és azt jelenti, hogy a mondat nincs befejezve, a mondat folytatódik tovább. De éppen az a nagyon komoly kérdés, hogy hogyan folytatódik tovább. Én nagyon jól tudom, hogy az utóbbi években <köhem> ilyen formán erről a kérdésről nagyon keveset beszéltünk. Ez a roganó élet rákényszerít bennünket arra, hogy Isten igényének a fényét is inkább nem a túlvilági, hanem az evilági problémákra irányítsuk reá. Kitűntek, nem a túlvilági, hanem az evilági igazságai próbáltuk tisztázni, és a hívő embernek az evilágban való eligazodását próbáltuk keresni. És most mégis a lehető leghatározottabban szeretném föltenni a kérdést. Gondolsz-e néha az örökké valóságot. És készülsz-e És azt ne gondoljátok testvérek, hogy ez valami elvont kérdés. Nagyon is gyakorlati kérdés. És nagyon is elilági kérdés, mert ebből a földi életben is csak az örök életnek a távlatában és tudatában lehet igazán jól eligazodni. Egy hasonlattal próbáljam, hadd próbáljam ezt mostan érzékeltetni előttetek. 1965-nek az őszín emlékeztek Réa, Németországba utaztam, amikor megérkeztem az algai alpok között lévő Olversdorba, ködülte meg a vidéket, sűrű az egész vidéket. Csak horizontálisan lehetett látni, arra is csak egészen röviden, egyáltalán nem messze. A taxi végig vitt a kis város Kán föl egészen a hegyoldalban lévő lakásomig. Tulajdonképpen nem láttam semmit. Akárhogy melegedtem a szememet a taxiból, azt hallottam, hogy ez valami különlegesen gyönyörű vidék. <kül> nem láttam semmit, csak a közvetlen előttem lévő útszakasz, abból is csak egy egészen kicsikét. Ilyen nagy sűrű az ember szinte csak az orráig lát, csak a következő lépést látja. És akkor emlékszem rá, hogy egy kicsit úgy csalódtam is, hogy hát, hát ez minden. Hát ez nem is olyan rendkívül ilyen különlegesen szép, mint ahogyan ezt nekem mondták. Persze, mert nem volt távlat, amiben láthattam volna azt, hogy egyáltalán hol vagyok, mert sűri köd ült -e meg az egész vidéket. El sem tudtam képzelni, hogy hol vagyok. Csak azután másnap, reggel, amikor fölszakadt a köd és kisütött a nap, és aranyos sugaraival beragyogta ottan a környező hegyeknek a hófötte csúcsai, akkor ámultam el, hogy micsoda felségesen, gyönyörű vidék ez, ahol én vagyok. El se tudtam képzelni tényleg, hogy milyen gyönyörű hely ez, ahol vagyok. Most tehát, kedves testvérek, valahogy ilyen formán vagyunk a földi élettel is. Amikor a hitetlenségnek a köde ráül az embernek a lelkére, és eltakarja az örökkévalóságnak a távlatát előle, akkor az ember tulajdonképpen nem is tud igazán tájékozódni. Azt se tudja, hogy hol van. Azt se tudja, hogy mi veszi körül. Igazán nem csoda, hogyha akkor csak egyedül a pillanatnak él, csak a mának él. Mert valóban az örökké valóságnak a hite nélkül nincs távlata ennek a földi életnek. Semmi távlata nincs. Leszűkül a horizont. Az útnak mindig csak azt a pizike kis szakaszát látja az ember, ami éppen előtte van, amin éppen megy. És azt hiszi az ember, hogy az, amit látnek, az, amit éppen megél, ez minden. Ó, oh, de hogy! Az ének sokkal több ennél, sokkal nagyobb, sokkal felségesebb, sokkal hatalmasabb, mint amennyit látunk belőle. Nagyon meg tudom érteni az énekes könyvünkben is meglévő egyik éneknek a szerzőjét, amikor így imádkozik, hogy ködött foszlatva láttasd Szent eget. Nos, ezt tesz Jézus ezzel a példázattal, a követ foszlatja és láttatja az Istennek a szent egét. Ez a történet, vagy ez a példázat a gazdagról és a Lázárról a teljes életet mutatja be nékünk. <kül> és azt mondja, hogy nézd, te ember, hát végre mondja, nem annyi az élet, amennyit látsz belőle amennyi a születés és a halál között eltelik. Ez csak az egyik része az életnek, ez csak az egyik formája az életnek, csak a látható része, csak a földi része, csak a halálon inneni része, csak a materiális része, csak az idő keretei közé bezárt része. De van az életnek egy másik része is, egy másik formája is, vagy egy láthatatlan része. Van egy örökké való formája, van egy földön túli és síron túli része és formája is ennek az életnek. És ez a kettő, tulajdonképpen nem kettő, hanem egy. Ez a kettő szorosan összetartozik egymással. Tehát nem úgy van, hogy al az élet, amelyik a síron túl kezdődik, az majd egy másik élet. Nem. Ennek az életnek a kiteljesedése. Az a láthatatlan élet az tulajdonképpen egyenes folytatása annak az életútnak, amelyen most járunk és most élünk. Valahogy olyan formán tartozik össze az életnek a látható és a láthatatlan része, mint mondjuk a vetés meg az aratás. Amit vet az ember, azt aratja. Hiába akar valaki búzát aratni, Hogyha itt és most nem azt vet, hanem például kunkott, és akkor nem okolhatja a körülményeket, nem okolhatja az időjárást, nem okolhatja az Istent, hanem csak egyedül önmagát. Látjátok testvérek, ezt jelenti ez az és, hogy meghala a gazdag, és, meghal a Lázár és, tehát azzal, hogy meghalt azzal még nincs vége az életnek. Sőt, talán azt lehetne mondani, hogy igazában akkor kezdődik, szinte úgy, mintha az egész és előtti rész csak előjátéka lett volna a tulajdonképpenére. Mint hogyha egy kis előszoba lett volna, ahonnél nyílik egy ajtó. Mert a halál nem azt jelenti, hogy bezárul az ajtó, hanem éppen azt jelenti, hogy megnyílik egy ajtó. Csak az a nagy kérdés, hogy hová nyílik ez az ajtó. Kedvesesvérek, a nyáron kaptam a hírt egy kedves, régi, jó barátom, a kollégámnak a hirtelen, egészen váratlan haláláról. Megdöbbentem, nem is tudtam, hogy beteg volt, talán nem is volt beteg, nem tudom pontosan, és én most ott fekszik hitelítve, abban a templomban gondoltam a nyáron, amelyikben olyan sokszor hirdette ő maga is az ígét. És akkor úgy elgondoltam magamban, hogy őt már nem értekli a genfi értekezlet, meg a húsnak az ára, meg az, hogy mit tegykálnak róla a faluban, vagy mit tegykáltak róla a faluban. Ő mindezeken már túl van. Mindazokon a dolgokon már régen túl van, amelyek miatt mi olyan izgalomban jövünk, amikből mi olyan nagy dolgokat szoktunk csinálni magunknak, ez az egész látható világ kialudt az ő számára, mint egy kiégett villanykörte. És akkor vált újra olyan nagyon megdöbbentő valósággal a számomra azt, hogy végeredményben igazán csak egyetlen egzisztenciális kérdés van ezen a világon. Az, hogy ha van örök élet, akkor számíthatok erejre. Ugye ti is tudjátok, hogy mostanában olyan gyakran hallunk, hirtelen, váratlan halálesetről. Meghalt, hiszen még délenüt beszéltem vele. Hiszen tegnap még semmi baja nem volt. Igen, meghalt. Hirtelen, váratlan. Egy orvos mondotta nekem egyszer, nem az hal meg, aki öreg vagy beteg, hanem aki soron van. És hogy ki van soron, ezt senki nem tudja. Legkevésbé az, aki soron van, hanem maga az élő Isten egyedül. És itt is, testvérek, nem tudjuk egyikünk sem, közülünk, akik itt vagyunk most, hogy melyikünk van soron. Talán az, akiről a legkevésbé gondolni szembenéztél már, de úgy igazán nagyon halálosan, komolyan azzal a kérdéssel, hogyha ma éjjel elkérnék a te lelkedet, hogy mi lenne veled? Mert ugye testvér, hogyha Isten elkéri valakitől a lelkét, annak azt vissza kell adni akkor nem számít az, hogyha az ember azt mondja, hogy de, uram, én még nem vagyok kész. Különösen a lelkemmel nem vagyok még készen. Az se számít, hogyha valaki így atellál, hogy de, hát, uram, én még most kezdek élni. Hát jávak, uram, vagyok. Most akarok új életet kezdeni. számít, hogyha valaki elkezd könődni, hogy ne még Uram, most még ne! Adj még egy évet! Egy hónapot vagy egy napot! Semmi se számít! Ha Isten elkéri valakinek a lelkét, azt vissza kell adni. Nos tehát, készen vagy menni? színe előtt megállna, hogyha hív, azt mondhatná most valaki, hogy micsoda szentimentális beszéd ezt, és micsoda avatak pielis, pietisra szólom a Nos drága testvérek, akár hogyan minősíti is valaki ezt a kérdést, Isten veszi fel ezt a kérdést. Mi lesz veled, ha innéd távozol, hogyha mindent itt kell hagyni, amiért eddig éltél, hogyha elkérik a te lelkedet. Foglalkozásommal fogva gyakran járok temetőbe, és ottan a feliratokat szoktam néha olvasgatni, amikor megyünk kifele a sírok, sírokhoz, sírok között, és olvasom, hogy XY élt ennyi meg ennyi évet. És olyankor úgy elgondolom magamba hogy na és most nem él? De igen, él. Csak az a kérdés, hogy hol? Meghal a Lázár, és viteték az angyaloktól az Ábrahám kebelébe. Meghala a gazdag, és a pokolban felemeli az ő szemeit. Egyszer majd terjál is azt fogják mondani, hogy meghal. És akkor majd melyiknek a helyére lehet odaírni a te nevedet? A gazdagénak, vagy a lázárénak a helyére. Tehát újra, a halál az élet végén nem befejezés. Nem olyan, mint a mondat végén a pont, ami lezárja a sort, hanem olyan, mint a mondat végén a kettős pont. Ami azt jelenti, hogy folytatódik tovább a mondat, és hogy hogyan folytatódik tovább, az azt határozza meg, ami a kettős pont előtt volt. Tehát, Jézus a leghatározottabban arról beszélt, hogy a kettős pont után két irányba folytatódik tovább az életünk mondata. Vagy fölfelé, vagy lefelé. Vagy világosságban, vagy pedig sötétségben, Vagy az Isten dicsőségébe befogadva, vagy pedig onnét kivekeztve. Tehát a kettős pont után végérvényesen eldől az irány. S nincs többé újrakezdésre lehetőség, és nincs semmiféle közbenső állapot, ahol még meg lehetne gondolni az embernek magát. Éppen ez tárja elénk Jézus ebben a példázatban. Én nagyon jól tudom, sokan azt mondják, hogy ne beszéljünk a halálról. Elég lesz, akkor beszélünk róla, hogyha majd aktuális rá válik. Azt mondják az emberek, ne is gondoljunk a halálra. Sose halunk meg, kurjantják a boroskancsó mellett a vidám vendégek. És tudjátok, az az érdekes, hogy ezt ők maguk se hiszik. És mégis nagyon sok ember úgy él, mint hogyha ezt hinné. Mint hogyha tényleg soha nem következnék el az ő életében az a bizonyos kettős pont. Talán ez a gazdag is, ez a példázatbeli gazdag is így élt. Vagy úgy ahogyan <gül> Jézus egy másik gazdagról mondja, szintén a Lukács evangélimában egészen hasonló történetben, aki amikor rekord termése volt néki a földjein, akkor begyűjtötte új ö, tárházakba az ő gabonáját, és azzal vigasztalta magát, én lelkem sok javaid vannak, sok esztendőre eltéve, helyezd magad kényelembe, egyél, így vigadjál, jó dolgod van néked. Nem volt ez rossz ember, gonosz ember, hitvány ember, sőt nagyon is előrelátó, nagyon is gondos, nagyon is jól számító ember volt. Szorgalmas is volt, ügyes is volt, szerencséje is volt neki, akinek minden sikerült, ami csak hozzányúlt, És emlékeztek Réá? Isten igénye mégis azt mondja Réá, hogy bolond. Bolond még az éjjel elkérik a te lelkedet, és amiket gyűjtöttél kiéjé lesznek. Megdöbbentő, amikor az Isten ígéje azt mondja, hogy bolond. Talán pontosabb fordításban így lehetne mondani, hogy meggondolatlan. Látszólag, világi mértékkel mérve nagyon is meggondolt volt, hiszen jól meggondolta, hogy a sok termését hosszú időre beosztva biztosítja magának a gondtalan töregséget, és mégis Isten ígéje szerint meggondolatlan, balga ember volt. Hát mondjátok testvérek, nem rettenetes meggondolatlanság az, amikor valakinek mindenre kiterjed a figyelme. Amikor valaki mindennel számol, csak az élet legfőbb realitásával, nem. Azzal, hogy bármely pillanatban elkérhetik a lelkét. Tehát csak az örökké valósággal, nem. Csak azzal a láthatatlan részével az életnek, azzal nem. És mindenre fölkészül, csak erre nem. Bántó az, amikor egy ember mondja a másik emberre, hogy bolond, de jaj nekem, és jaj neked, hogyha az Isten mondja ránk azt, hogy bolond. Mert ez azt jelenti, hogy az életünknek az egész iránya el van hibázva. És valóban úgy van, hogy minden élet és minden életszakasz, ami nem látszik meg az, hogy az örökké valóságra készül, az elhibázott élet, az bolondul eltöltött élet, jól kiszámít mindent, csak az Istennel nem számol. Márpedig, aki az Istennel nem számol, az minden más egyéb számításával is elszámolja magát. És miért, ugye hogy tudjátok azt, hogy minden veszteség között a legnagyobb az, hogyha valaki a lelké el. Elvesztheted a pénzed, az egyénségedet, a barátaidat a hozzátartozóidat, a jó hírnevedet, ez nincs semmi ahhoz képest, mint amikor valaki a lelkét veszíti el. Micsoda váltságot adhat az ember az ő lelkéjé. Belegondoltál már, de úgy igazán nagyon komolyan abba, hogy milyen rettenetes lenne meghalni anélkül, hogy a lelked megbékért, kiengesztelődött, megváltott közösségben lenne az Istennel. Ez a gazdag is itt a példázatban. Milyen gondtalanul él, minden nap dúsan, vigadozván, ahogy olvasjuk róla az igében, Azután egyszerre kialudt minden fény az életében, és most ott fekszik az ágyon egy kiszenvedett ember maradvány. Görcsös kezei, amelyekkel talán éppen az együnk-igyünk vigadjunk után akart kapni, tehetetlenül hanyatlanak le. Megtört személynek a kimeredésében. Ott borzunk az éppen most kezdődő örökké valóság félelme. Erre nem számított. Minden mással szám Csak ezzel nem. Nehogy félrejutsik a példázatot. Nem arról van szó, nem arról beszél Jézus, hogy az és után következő szakaszát az életünknek az dönti el, hogy az és előtt valaki gazdagul élt, vagy szegényen élt. Nem. Erről még majd különben később egyszer valamelyik predikációban a példázat, magyarázat a folyamán szó lesz részletesebben is. A kritérium egészen más. Isten ígéje arról beszél szakadatlanul hogy Isten azért küldötte bele ebből a világba az ő szeretetének a megtestesülését, Jézust, hogyha valaki őbenne hisz, el ne -e, hanem örök élete legyen. Mit adhat váltságul az ember a maga életéért? Semmi. Igazán a világon Semmi. Tudjátok, az a csodálatos, nagyszerű az evangéliumban, hogy arról tudósít bennénket, hogy nem is kell, hogy adjon valamit, mert az Isten már adott valamit. Jézusnak az életét. magát Jézus Krisztust. És aki igazán hisz Ő benne, de igazán, tehát úgy, hogy az életenek, az emberekhez való viszonyulása, hitelesítik ezt az Istenben való hitét, az számíthat arra, hogy majd, ha elkérik a lelkét, nyugodtan jelenhet meg az Isten színe előtt. Mert aki igazán hisz, de nem csak a szájával, hanem az életével hisz, annak megbocsáttattak a bűnei kiengeszteltettek a vétkei, Övé az örök élet. És még biztos ti is hallottátok már azt, hogy nagyon-nagyon régi háromezer esztendővel, ezelőtt is sírokat, régészek, amikor fölmutattak, fölástak, akkor kiderült, hogy a régi etruszk halottnak a kezében, görcsös kezében, ott van egy pénzdarab, aki meghalt, az akkori hit és szokás szerint. Így vitte magával a viteldíjat, amiért Káron, az alvilági csónakos, átevezett vele a Stix folyón az örök nyugalomnak az állapotába. Ez a háromezer évvel ezelőtti halott Etruszk figyelmeztessen bennünket is arra, hogy nekünk is kell, hogy legyen valami a kezünkben, majd, ha meghalunk, nem lenne jó üres kézzel meghalni. Nem is lehet üres kézzel az örökkévalóságtva bemenni. De hát mit vihetünk mi magunkkal? Pénzt nem. Barátok se. Semmi mást, amivel olyan rettenetesen tele van itt a kezünk, Mit vihetünk hát. Jézus azt mondotta, aki hisz én bennem, ha meghal is, él az, aki hisz a Jézus Krisztusban, az nem megy üres kézzel, viszi magával a nagy váltságdíjat. Jézus érdemi. A kegyelmet. Egyedül, egyedül a kegyelmet. Ott van-e már a kezedben, meg a szívedben. Ez az üti költség. Ez a vitelti. Mert egyedül ettől függ az, hogy mi lesz veled majd, hogyha innét távozott. Ne halogass, drága testvér, ne halogass. Igyekezz teljes bizonyosságra jutni felőle még most, még ma este, hogy te éretted is megváltotta Jézus a viteldíjat. Hogy ki van fizetve az utad, neked is az örökké valóságban Jézus által. Jézusnak a szavai között talán az egyik Mondása, amit a legjobban szeretek, és ami a Bibliában legvastagabban van aláhúzva a János Evangélium 5. részének a 24. versében, amikor azt mondja, bizony, bizony mondom néktek, aki az én beszédemet hallja, és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van és nem megy az ítéletre, hanem által ment a halálból az élete. Érvényes ez te Aki az én beszédemet hallja. Te az az aki vagy, aki a Jézus beszédét hall. Nem az enyémet, <kül> Jézus. És aki hisz annak, aki őt elbocsátotta, tehát a Jézusban megváltót adó Istenben, aki hisz, te ez a valaki vagy, biztos vagy benne. Ezzel a kérdéssel kapcsolatban gyermekre azt szokták mondani, hogy ó, még túl fiatalakhoz, hogy ezt a kérdést eldöntse magában. Kicsit később pedig azt mondják, hogy még túl gondtalan”. Aztán a fiatal ember túl öntudatos. Még később mi időszakaszában az életének talán túl boldog. Azután megint később túl elfoglalt. Majd megint később túl gondterhel. És végül túl öreg. De vigyázzunk, testvérek, mert olyan is van, bármely életkorban, hogy túl késő már. Most még nem késő. Kérlek. Isten kér. Jöjj rendbe, Isten. Még csak annyit, testvérek, hogy. Odeszorban láttam egy sírt, elmondottam, többször már ismeritek, sokan közületek. Három nagyon komoly hívő fiatal ember hegymászás közben lezuhant. <coughs> Mind a hármat szörnyek halt. Ott álltam a sírjuk előtt. Csak ennyi volt ráírva a sírra. Lezuhantak és mégis Isten kezében maradtak. Maradjunk mostan teljes csendességben. Pár pillanatú. És ebben a csendességben fejünket lehajtva, kiki próbáljon számot venni, vetni önmagával, hogyha jön a nagy zuhaná, Isten kezében marad. Biztos vagy benne? Gondolkozzunk el ezen egy kicsit csendességgel. Kis életem fut, s hervadásba hull, ból lesz a vígság, fényesség fakul. Csak változást és romlást látaszem, változatlan ó, maradj velem. Húnyó szemembe vést ke keresztedett, ködött foszlatva láttast szent eget. Föld árnyafut, menj fénye megjelen, halálban is belégy, uram velem. 511. számú ének. Második és utolsó versével könyörögjük, így együtt mindig Szeretete és a Szent Lélek közössége maradjon mindjájunkkal. Amen.